Розділ 49. Іноді в долині пропливають судна. Кілька навіть підходить досить близько, роздивитися, але в жодного, здається, нема настрою їх рятувати. Довкола плоту небагато альтруїстів, а тут поживи нема, одразу видно. Час від часу вони бачать старий океанський траулер, футів з 50 завдовжки, навколо якого в'ються з півдесятка маленьких прудких корабликів. Коли Еліот повідомляє, що це піратські кораблі, Віктор та риб'яче око нашорошуються. Вік розмотує пакети для сміття, яким і захищав від солоної мджички свою гвинтівку, і знімає оптичний приціл, який зараз може правити за оглядову трубу. Хіру не бачить жодної причини, чому для цього треба знімати приціл. Хіба що інакше виникатиме враження, що береш кораблі на мушку. Щоразу, коли на обрії з'являється піратський корабель, всі по черзі на нього дивляться, перемикаючи режими, видимий спектр інфрачервоний тощо. Еліот достатньо потинявся по морях і океанах, щоб вивчити кольори піратських угруповань, тож тепер із першого погляду крізь приціл може сказати, хто перед ними. Якогось дня одним із ними курсом кілька хвилин іде Клінт, Іствуд зі своєю бандою. Розглядають їх, тоді чудова Сімка посилає один зі своїх корабликів на розвідку для пошуків потенційного скарбу. Хіро мало не сподівається потрапити до Сімки в полон, бо в них найгарніший піратський корабель на світі. Колишня люксова яхта з приладненими на фордеку пусковими трубами «Екзосет». «Екзосет» – французька протикорабельна крилата ракета. Але ця розвідка нічим не закінчується. Пірати не знаються на термодинаміці, а тому не можуть втямити, що означає нескінченний шлейф пари з підплоту. Одного ранку щойно розвіявся туман, зовсім близько від них матеріалізується старий траулер. З'являється просто нізвідки. Хіро вже якийсь час чув шум його двигунів, але й гадки не мав, що корабель настільки близько. Хто це? питає риб'яче око, давлячись кавою сухої заморозки, яку щиро зневажає. Він загорнувся у покривало з фольги і заховався під навісом, тож видно лише його руки та голову. Еліот роздивляється гостей у приціл. Не те, щоб його лице читалося, як розгорнута книга, але він, вочевидь, не надто втішений побаченим. «Брюслі!» «І що це має означати?» «А ви гляньте на кольори», – каже Еліот. Корабель підійшов уже достатньо близько, щоб можна було розглядіти прапор. Це руде полотнище зі срібним кулаком посередині, парою схрещених нунчаків унизу та ініціалами Б і Л Обабіч. «І що не так?» «Ви знаєте того хлопця Брюселі, що ними командує?» У нього куртка таких самих кольорів. І... І це не нашивка чи малюнок, це реальні скальпи. Типу колажу. Перепрошую. Дивується Хіро. Ходять чутки, лише чутки, що він прочисував кораблі біженців у пошуках людей з рудим чи сріблясним волоссям, щоб зібрати потрібні скальпи. Хіро ще перетравлює нову інформацію, коли риб'яче око ухвалює несподіване рішення. Я хочу поговорити з цим Брюсом Лі. Він мене зацікавив. «Нафіга говорити з тим їбанутим психопатом?» – виражено питає Еліот. «Ага», – підтримує моряка Хіру. «Хіба ви не бачили ту серію шпигунського ока? Він же маніяк!» Риб'яче око здіймає руки вгору, немов демонструючи цим, що відповідь, як у католицькій теології, перебуває за межами розуміння простого смертного. «Я так вирішив!» «Та хто ви, блядь, такий?» – обурюється Еліот. «Президент цього злоїбучого корабля!» Роз'яснює Риб'яче око. Самопроголошене оце щойно. Є інші кандидати? Угу. Віку перше за 48 годин подає голос. «Хто за, скажіть так!» Командує Риб'яче око. «Так!» – відповідає Вік, приклавши на поміч усе своє красномовство. «Я переміг!» – робить висновок Риб'яче око. «То як нам витягти цих хлопців на поговорити?» «А нащо воно їм?» – не розуміє Еліот. «З того, що в нас є, їх зацікавить хіба те, що можна нагарпонити». «Хочеш сказати, що вони гомики?» – її Риб'яче Око. «Бля, чоловіче!» – дивується Еліот. «Та ви ж навіть оком не кліпнули, коли я розповідав про скальпи». «Я таки знав, що це лайно з кораблями пахне смаленим», – зізнався президент. «Якщо вам від того стане легше, вони не голубі у звичайному розумінні», – пояснює Еліот. «Вони гетеросексуали, але пірати, тобто поведуться хоч на пончик, аби тепло із діркою». Риб'яче Око приймає рішення. Так, ви двоє, Хіро з Еліотом, ви китайці, роздягайтесь. Тобто? Вперед, я президент, забули? Чи ви хочете, щоб вас Вік роздягнув? Еліот і Хірома, моволі, зиркають на Віка, який просто сидить, ніби закам'янілий. Щось у його цілковитій незворушності всіляє страх. Вперед, або я вас нахуй повбиваю, попереджає Риб'яче Око, нарешті ставлячи питання Руба. Еліот і Хіро, незграбно переступаючи ногами на хиткому плоту, знімають рятувальні костюми і кидають додолу. Тоді позбуваються рештки одягу, вперше за кілька днів підставляючи шкіру свіжому повітрю. Траулер проходить повз них щонайбільше за 20 футів і раптом вимикає двигуни. Вони добре споряджені, півдесятка зодіаків із новенькими двигунами. Надувні човни виробництва компанії «Зодіак». Ракети типу «Екзосет», два радари, кулемети 50-го калібру спереду на кормі, хоч зараз за ними нікого й нема. Позаду «Траулера» на причепі кілька швидкісних катерів, кожен також оснащений кулеметом. А ще за кораблем власним ходом йде 36-футова моторна яхта. У піратській банді «Брюса Лі» всього кількадесят чоловік. І зараз усі вони скупчилися вздовж леєрів, щириться, свистять, завивають, вимахують у повітрі розмотаними презиками. «Не бійтеся, хлопці, я не дозволю вас трахнути», – з посмішкою обіцяє Риб'ячо око. «І що ви зробите?» – цікавиться Еліот. «Вручите їм папську енцикліку? Я певен, що вони прислухаються до голосу розуму. Вони не бояться мафії, якщо ви це маєте на увазі. Вони просто погано нас знають». Нарешті виходить лідер, сам Брюс Лі, чоловік років сорока, у кевларовому жилеті та накинутій поверх розгрузці. На ній перев'язь і самурайський меч. Хірот дуже кортить викликати його на двобій, попри всі його нунчаки і знамено, Колаж з людських скальпів. Він посміхається, оглядає хірота Еліота, заклично махає їм руками, підіймаючи догори великі пальці, проходжається палубу, даючи п'ять кожному зі своїх бравих хлопців. Час від часу він обирає одного з них і показує на презик. Тоді пірат притуляє презерватив до губ і надуває з нього слизький ребристий дубець. Брюслі оглядає його, пересвічується, що дірок нема. Одразу видно, що цей чоловік править залізною рукою. Хіруа не може відвести погляду від скальпів на спині Брюса Лі. Пірати помічають його цікавість і підігрівають її, тицяють пальцями на скальпи і кивають, а тоді знову повертаються і дивляться на нього насмішкувато наївним широко розплющеними очима. Барви надто вже однотонні, жодної переміни рудого від одного скальпа до іншого. Хіро робить висновок, що Брюс Лі в суперечій репутації просто збирав скальпи будь-якого кольору, тоді вибілював їх і фарбував у потрібний кольор. Слабак. Нарешті Брюс Лі повертається на середину палуби і обдаровує всіх іще однією усейною посмішкою. У нього чудова запаморочлива посмішка, і він це знає. Мабуть, просто до зубів приклеєні діаманти в карат. «Нікчамна посудина», – повідомляє він. «Може, ти і я поміняємось, га? ха ха ха Усі на рятівному плоту, крім віка, силувано усміхаються. Ви куди, Квівест? Найпівденніше місто континентальних штатів, Флорида. Ха <смех> ха. Якийсь час Брюс Лі розглядає хіроа з Еліотом, тоді крутить у повітрі вказівним пальцем, показуючи, що вони мають розвернутись і продемонструвати робочі поверхні. Вони так і роблять. Кванто. питає нарешті, і пірати починають реготати, а найгучніше сам Брюс. Хіро відчуває, як його сфінктер стискається до розміру пори. «Питає, скільки ми коштуємо?» – пояснює Еліот. «Це такий жарт, бо вони знають, що можуть заграбастити наші сраки за так». «Та дрібниці!» – починає торг риб'яче око. Поки Хіро з Еліотом відморожують собі дупи, він сидить під покривалами, Гімна кавалок. «То що, гарп торгується Брюслі, вказуючи на ракети, що стоять на палубі. «Жуки? Мотороли?» «Гіперракета – це протикорабельна ракета типу «Гарпун», – пояснює Еліот. «Дуже дорога. Жук – це мікрочіп. Моторола – це такий бренд типу Форда чи Шевролі. Брюслі барижить приважно електронікою. Словом, типовий азіатський пірат». «Він готовий віддати за вас «Гарпун»? Ні, він просто дражниться, хай йому біс. «То скажи йому, що ми хочемо човен з підвісним двигуном». «Один движок, повний бак», – перекладає Еліот. Брюс Лі раптом стає серйозним, ніби і справді обмірковує пропозицію. «Подивитися помацати, га? Калібр і блювачку!» Він обдумує пропозицію. Якщо вони зможуть спуститися сюди і перевірити товар, вони хочуть перевірити, наскільки ми тугі та чи здатні контролювати блювотний рефлекс. Це все терміни з бордельної індустрії плоту. «Шоколадки десь з 12-го калібру!» «Каже, що ми, хлопчики, маємо сраки дванадцятого калібру, тобто геть розтягнуті і безпонтові. Тут у перемови не вступає риб'яче ока. «Ні-ні, 40 десятих, гій Богу!» Палуба піратського корабля ходить ходором від реготу. «Не може бути!» – сумнівається Брюслі. «Ці шоколадки, – хвалиться риб'яче око, взагалі ще не обкатані!» Палуба вибухає непристойним сміхом. Один із піратів видирається на ванти, здіймає в повітря кулак і починає завивати. «Ба казану малей, марар, я ма базу. Тим часом пірати вже перестали сміятися, прибрали серйозного виразу і приєдналися до хору, кожен на свій лад, балаболячи, колошкаючи повітря безладними криками. І тут хіро втрачає опору, бо плід починає рухатися, потім бачить, як поруч падає Еліот. Він дивиться на корабель Брюсалі і мимоволі здригається при вигляді чогось подібного до темної хвилі, яка хлюпає через леєр, умиває піратів, що стоять на палубі від корми до носа. Але це радше оптична ілюзія. Це взагалі не хвиля. І раптом вони вже за 50 футів від Траулера, а не за 20. Що тихішим стає сміх на палубі, то чіткіше хіро чує новий звук. Низький тремкий шум, що лине від риб'ячого ока. З повітря навколо нього рвучкий свист, ніби звук замить до удару блискавки, ніби звук полотна, яке розривають навпіл. Озирнувшись на траулер Брюса Лі, він бачить, що темний хвилеподібний феномен був насправді хвилою крові, ніби хтось облив палубу струменем із велетенської порваної аорти. Хвиля не прийшла ззовні, вона виривається з піратських тіл, по черзі рухаючись від корми до баку. Тепер на палубі панує тиша і спокій. Тільки кров і желе, на яке перетворилися внутрішні органи, сповзають прожавілою сталлю униз і м'яко плюскаються у воду. Рибіче око стоїть навколішки, він відкинув на віс і фальжану ковдру, які досі закривали його. В одній руці він тримає продовгуватий пристрій діаметром кілька дюймів, який і є джерелом дивних звуків. Це пучок паралельних трубочок діаметром з олівець і кілька футів завдовжки. Щось схоже на мініатюрний кулемет Гатлінга. Конструкція обертається настільки швидко, що складно розібрати окремі трубочки. Коли він працює, то через швидкість руху стає примарним і напівпрозорим, ніби з руки риб'чого ока, виривається якась блискуча, прозирчаста хмара. Пристрій приєднаний до пучка чорних дротів і кабелів завдовжки з руку. Ця в'язанка зміється у велику відкриту валізу на дні плоту. У валізу вбудовано кольоровий монітор із графіками, які дають інформацію про зброю. Залишок боєзапасу і статуси різних підсистем. Хірови встигає махцем глянути на монітор, коли на борту траулера починають вибухати боєзапаси. «А ви боялися? Я ж казав, що вони прислухаються до голосу розуму!» Риб'яче око зупиняє мерехтіння стволів. Нарешті хіров дається прочитати таблічку на контрольній панелі. «Голос розуму. Версія 107. Триміліметрова гіпершвидкісна рейкотронна гармата системи Гатлінга, охоронні системи NG Incorporated. Дорелізна версія. Не для польових випробувань. Не тестувати в населених зонах Ultima Ratio Regum. Блядська віддача віднесла нас мало не до Китаю, радісно коментує око. Це ви зробили? Що сталося? Не розуміє Еліот. Я зробив. За допомогою голосу розуму. Він стріляє маленькими металевими скалками. Вони летять дуже швидко, енергії більше, ніж у кулі з гвинтівки. Збіднений уран. Барабан уже майже зупинився. У ньому за два десятка стволів. Мені здавалося, ти ненавидиш кулемети, каже Хіро. Цей грібаний пліт я ненавиджу ще сильніше. Так, давайте знайдемо щось на ходу. З мотором. Через пожежу та невеличкі вибухи на борту корабля Брюсалі минає добра хвилина, перш ніж вони усвідомлюють, що там ще лишилися живі і що вони стріляють. Коли це доходить до риб'ячого ока, він знову натискає на гачок і стволи перетворюються на прозорий циліндр. Лунає різкий свист. Він водить кулеметом туди-сюди, поливаючи мішень над звуковим душем зі збідненого урану. Весь корабель Брюса лі здається, виблискує мерехтиць, ніби над кораблем гасає дінь дінь, посипаючи його магічним ядерним пилом. Менша яхта Брюсалія робить велику помилку, підходить ближче, щоб побачити, що відбувається. Риб'яче око на мить повертається в її напрямку, і висока рубка яхти сповзає у воду. Більші конструкції на траулері вже втрачають цілісність. Коли великі фрагменти продерявляного на швейцарський сир металу складаються і надбудова повільно колапсує в трюм, ніби кепсько приготоване суфле, зсередини долетає гучне клацення і брязкіт. Щойно риб'яче око помічається, як припиняє стріляти. Та годі вам уже. Каже Вік. «Щось мене поплавило», – бурчить око. «Ми б могли поплисти на цьому траулері, мудло», – мстиво кидає Еліот, натягуючи штани. «Я не думав підривати його. Ці кулі, мабуть, просто прошивають геть усе на своєму шляху». «Геніальний здогад», – кидає Хіро. «Ну що ж, пробачте, мені довелося діяти таким чином для загального порятунку. Ходімо, треба прихопити якийсь кораблик, поки вони всі не згоріли». Вони грибуть у напрямку обезголовленої яхти. Поки допливають, траулер Брюса Лі перетворюється на перехлябнену порожню сталеву шкаралупу, густо здоблену полум'ями димом з усіх дірок та приправлено випадковими вибухами. Рештки яхти прошиті безлічу, буквально безліч маленьких дірочок, які виблискують шматочками скловолокна. Мільйони дрібненьких скляних волокон з міліметр завдовжки. Шкіпер і якийсь член екіпажу, чи, правильніше сказати, рагу, на який їх разом з рубкою покришив голос, сповзли у воду разом з рештою уламків, і не лишивши по собі і сліду, крім двох паралельних патьоків, що зникали у воді. Зате на камбузі вцілів маленький філіппінець. Камбуз низько. Хлопець неушкоджений, він навіть не знає толком, що сталося. Більшість електрокабелів перетяло. Еліот знаходить у трюмі набір інструментів, і наступні 20 годин латає корабель, домагаючись того, щоб двигуни завелися, а яхта знову почала слухатися стерна. Хіро з його рудиментарними знаннями про електроприлади виконує функції «принеси-подай» і непроханого порадника. «Ти чув, що говорили пірати, перш ніж риб'яче око почав по них гатити?» – запитує Хіро Еліота, поки той працює. «О те, що на піджині?» «Ні, вже під кінець, белькотання». «Ага, це фішка всього плоту». Справді, Ага, хтось один починає, і всі приєднуються. Думаю, це в них якась манька. Але на плоту це норма. Ага, ти ж знаєш, вони там усі говорять різними мовами, бо всі з різних країв. Блять, це щось типу вавилонського стовпотворіння. Думаю, коли вони видають такі звуки, ну, коли починають булькотіти одне на одного, то просто імітують звучання інших. Малий філіппінець заходиться готувати якусь їжу. Вік і риб'яче око сідають їсти в компанії під головною палубою, гортають китайські журнали, розглядають фотки азіатських дівок і час від часу позирають на морські мапи. Коли Еліот заводить двигун і система живлення повертається до життя, Хіро підключає до неї свій персональний комп'ютер, щоб зарядити батареї. На той час, як двигуни яхти заводяться, вже споночило. На південному заході, на щільній та низькій хмарній ковдрі, виграє і мерехтить стовп світла. «То там плід!» Вказуючи на світло, питає риб'яче око, коли всі збираються на швидкоруч відновленій Еліотом рубці. Саме так, відповідає Еліот. Його підсвічують уночі, щоб рибальські човни могли знайти дорогу. І скільки, по-твоєму, до нього? Еліот знизує плечима. «Миль двадцять. А до землі? Біс його зна. Шкіпер Брусалі, мабуть, знав, але ти його перемолов з усіма іншими. Твоя правда, кається риб'яче око. Треба було поставити пушку в режим надавати посраці, а не вбивати. «Плід, зазвичай, тримається десь за 100 миль від берега, кидає хіро, щоб не напоротися на перешкоди». «Я заміряв», – каже Еліот, – «і виглядає, все чесно кажучи, не дуже». «Що це означає «не дуже»?» «Не просто точно визначити рівень пального у відкритому морі, і я не знаю, наскільки ефективні тут двигуни, але якщо до берега реально 80 чи 100 миль, то можемо не дотягти. Тоді й попливемо на плід», – пропонує Око. Попливемо туди і переконаємо когось, що в його ж інтересах нас дозаправити. А тоді повернемося на материк. Ніхто з них не вірить, що цей план насправді спрацює. Рибічі око – найменше з усіх. І, – продовжує він, – поки будемо там на плоту, після того, як дістанемо пальне і до того, як відпливемо, може статися багато чого. Самі знаєте, життя непередбачене. Якщо ти маєш на увазі щось конкретне, то, може, прямо скажеш? – запитує Хіро. Гаразд, стратегічне завдання. Тактика із заручниками провалилася, доведеться вдатися до евакуації. Евакуації кого? Вайті. Так, я згоден, пристає Хіро. Але раз уже ми забираємо людей, то я хочу прихопити ще декого. Кого? Хуаніту. Ти якось казав, що вона гарна дівчинка. Якщо вона там, то може й не така вже й гарна, сумнівається Риб'яче Око. Я все одно хочу забрати її звідти. Ми ж у цьому лайні разом варимось, так? Ми всі з команди Лагуса. «У Брюсселі там свої люди», – попереджає Еліот. «Поправочка, були свої люди. Я про те, що їм це не сподобається. Це ти так думаєш. Я думаю, що вони повсираються від страху», – підбиває риску під дискусією риб'яче око. «А тепер давай, завод човен, Еліоте, бо мене вже страх, як заїбала ця вода».